Santiago eging ditugu pentsatu dugu bi, bi ekintza egitea. Batetik bideo e, bat grabatu, hasian pentsatu genuen LipT bat grabatzea, baina bueno, gero hitz egiten batekin bestearekin, gauzak e, garatzen joaten dira lehengo ideia pixkat moldatu eginda, baina jarrritzen dugu hori. E, Santiagoko plaza Nagusian plaza de armazen, hori e, bideo bat grabatzea, e, korrikako abestiarekin aurtenko abestiarekin. Eta hortik muntatu dugu historiatxo bat, eta hori zango da narengok egintza. E, e, Apitilaren bederatzean narengo duguna. Eta gero bigarrena, litzateke, korrika berez, oza korrika bat egitea. Hau da, joan gogara, mm, Santiago ondagoen e, menditxo batera, zerro batera, eta handik jaitziko gara, tipitapa tipitapa, eta... E, Santiagoko kale batzuk zeharkatuko ditugu, Euskaletxera helduarte. Da, horiek izango dira, antralatu ditugun bi ekintzatxoak.